Allah, Allah فصلوا هو نستهديه نعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله ومن يضلل فؤلاء هم الخاسرون الله الىها الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا ونبيه ورسوله والسفيء من خلقه وخليل ادى الامانه وبلغ الرساله ولسحد الامه وكشف الله تبارك وتعالى به الامه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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إما بعد فاني استقر بكلام كلام الله تعالى اخذ الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم واشددوا من محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله ثم اما بعد Mi smo govorili o prvom ruknu hađa i njega smo završili. I danas ćemo govoriti nešto o drugom ruknu. Ako ko će nas koji je to prvi rukn hađa bio? O mi smo govorili? hrame. Prvi ruk na su i hrani. Odnosno, nijet za ulazak u obrede. Je li tako? Pa kada bismo kazali da je prvi ruk na hađa nijet, bili smo pogriješili. Ne bismo, jer nismo mislili hrame da su dva bijela platna koja se obuku. To je svakako od stvari koje treba učiniti, no međutim i hramom se ne na platno, nego i hramom se misli na ulazak u hačske, odnosno umenske objede. Ali smo zadnji put ovaj, govorili o jednom pitanju, tražati da vi nađete argument. Je tako? Govorili smo o pitanju ulazka u džamiju, je tako? Kojom se nogom ulazi i kojom izlazi mi? Pa smo pitali za argumente. Pa neko kaže, argument je hadis. Onako otvoreno hadis, bez navodjenja hadisa. Neko kaže, argument je to što se u halu prvo ulazi lijevom, pa onda treba u džamiju desnom. Ali nismo dobili pravog argumenta. Ima li neko da je tražio i da nešto našao? Koliko se tražilo da vidimo prvo? Terice Pa dobro. Reci tako, šta staš? Nisam mišljati konkretno. Ugledao sam Fikus Sune, put pravog muslimana, je neka nekad jela zadnji mead, prvi drugi dio. Međutim, dobro. Međutim, pošto tamo spominje dosta, šta je radio. Lijep, Međutim, nigdje, nigdje nije nema konkretno neki hadisi. Kao dokaz, već jednostavno, da, je, da je počinje sve lijepe stvari. <hle> Odlično. Lijepo. Praći, nije bitno da čovjek nađe ono što traži. Ponekad ne možeš naći ono što tražiš znači, i izgubit se ponekad podatak, koga se nekad pročitao u knjigama, ne možeš doći do njega bez to muka. Znači, Možda nije bitno ga naći, bitno ga je tražiti. I doskroz samo traženje čovjek se oporisti. Ti kad otvoriš prut pao muslimane pa vidiš kakav je poredak, potvoriš zadom mat, potvoriš fiksune, potvoriš uh, dijela koja su pristupača pri uh, Sahih u muslim. vidiš, znači, kako je autor reda od dijela. Pročitaš ćeš mnogo stvari tražeći to. Pa ponekad se čovjek koristi tražeći određenu stvar, više nego samu tu stvar koju se našao. Ha, više nego tu samu stvar koju se našao. Znači. I korist je velika. Ja sam hadis, kada sam pisao knjizu, knjigo muzice, pa sam pročitao hadis koji govori o zabranu muzike, da se nalazi kod imama Beheke o šobulimanu, a ta knjiga je u devet tomova. Pa sam tražio, sjedio u biblioteci dva dana, od ujutro da na večer. Vrtio i tražio, nema niti. Znači, no međutim, kroz traženje, i tek sam ga treći dan našao, samo sam došao ujutro, dok sam otvorio knjigu, ovako prvi tom, dok sam ovako otvorio, koji sam se tražiti, gdje sam ga otvorio, ovako je hadis ispred mene bio. No međutim, kroz ona dva dana traženja, ja sam više stvari pročitao nego sam taj hadisu ko je lako più dive. Znači traženjem, kroz traženje se koristiš. Ne možeš misliti da je traženje i, i da vrtiš po knjigama i po indeksu da je to uzaludno, da je to trud koji prop, nije to propada. To je tebi koris prvenstveno. Jer sramota je da ne znaš kako je ima muslim poreda u svoj i kako idu poglavlja. Ili Buharija jeste što tome. Pa da ne znaš, dakle su počeli. I zašto su počeli? Pa kada pa kad pročitaš zašto su počeli pa poglavlje Imana pa zašto se počela sa poglavljem Ilma i znanja kaže se zašto je Imam Buharija stavio stavio ilm prije namaza. A. Pa ćeš ho na reči na poglavlje Imam Buharija kaže poglavlje Kaul babul ilmi qabl al qouli wal Poglavlje znanja prije riječi i djela. Počeš pa stati reći subhanallahu. Imam Buharija hoće kaza da ne vredi da ja radim ako ne znam. Moram se prvo poučiti, pa onda raditi. Pa će se koristiti puno više traženja. Reci. Pa muža imao predaja od NSB Malika, bilježe je bijheki, tako sam našo i imam hakim, i kaže on da je vjerodostojena i sad njim se slaže po, po uslovima muslima i sad njim se slaže Imam Zehebi ovaj, i Šihalbanic je njegovirodostivnom da je on, od, da je si vrmalik rekao od sunneta i da kada uđeš u džami počneš sa desnom nogom, a kada izlaziš da počneš sa lijevom nogom. A mi smo ranije kazali da da kada Ashab kaže da je nešto od sunneta da to znači da je od poslanike sa odnosi. Ponovi još jedan. što sam rekao. Sve što sam rekao. Ili, Hakim Beher znači, imam Hakim i Bejherki bilježe predaju od Ena Sibar imam Hakim od Ena Malika, a njegovim putem, tim istim putem, isti vlanci prorosilaca bilježe njegov učenik, el Bejherki. imam Hakim umro 405. iždžeske godine, a imam Bejherki umro 458. I jeste. I Hakim kaže da je predaj vjerodostljena po uslovima imam muslima, sanjim se slaži imam Zehebi, išek u vjerodostnim silcilom ocijenju vjerodostljenu da je rekao od sunneta je da kada uđeš u džamiju počneš sa desnom nogom, a kada izlaziš da počneš sa lijevom nogom. Ali kada ashab kaže da nešto od sunneta, to ima propis merfu, znači kao da je kazao od sunneta posljednika salunovica. Čuli jesmo, jesmo razumili. Znači ashab kaže, a nesibnom ali kaže od sunneta je da čovjek ulazi u džamiju desnom nogom, a da izlazi lijevo. Od sunneta. kada kažemo nešto da je od sunneta, misli se na sunnat poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Ovaj hadis, koga bileži imam bejheki, odnosno hakim prije njega, a oni su so cijeli vjerodostojni. Međutim, imam bejheki se suprostavio u ocijeni. Imam bejheki nije prijatio u ocijeni. I ših Albani je u jednom od svojih zadnjih dijela, a to je Rekao da je o hadis dobar. Ima dobar lanas prerostavaca. I ispravno je, inša Allah, htjela da ovaj hadis može proći. Da ovaj hadis može proći. Znači da je hadis u ovome kontekstu prihvatljiv i da je Nes ibn Malika da kaže, odnosno Asafka da kaže, kaže je poslanik, s.a.v. Sal povećini učenjaka, a to se misli na sunnet poslanika, s.a.v. s.a.v. To je naštvo uvijek. Čitaj nam dan. <hlasenik> Imam Buhari je naslovio poglavlju Sahihu, davanje prednosti desnoj strani, prilikom ulaska u i drugim stvarima. I znači, Imam je... Buhari je naslovio da poglavlje. Imam Buhari kada god naslovi jedno poglavlje, on daje tom poglavlju, daje znači, skupinu hadisa ili bar jedan hadis ukazuje na ono što je naslovio. I tu je spomenuo Hadij Isaiše da je poslanik sallallahu alaihi sallam dava prednost desnoj strani prilikom češanja, buvanja i svim stvarima. Znači, poslanik je znači davao prednost istoj strani prilikom svega. Ovaj hadis je općenit o nespomnje džamiju, ulazu kod džamiju. Ali spomnio učeni to da je prili, da je poslanik sa sveme znači pri stvarima koje su prijatnost, počinjava znači sa desne strane. Da. I spomnje da Ibn Omer e, ulazio u džamiju da su pomislazili o mnogo da je to uvijek činio. Ibn znači ima Buhari i Sunesa sahihu bez lanca prinosila samallaqan. Bilegi da je ibn Omar kada ulazi u džamiju ulazi bi desnom izlazi levom nogom. Ova ova lalesprosta nema spoje nigdje kako kaže Ibn Hadar nema nema ga spoja na umejuti. Ovaj posto pak Omara imam Buharija kada kaže da je tako činio. Ovaj u onaj slučaj ovaj ovaj pretpostavke ovdje u globalu prihvati i imamo jednu predaju ibn Omara. Ovaj, da je to činio poslanik samo da je to da je to od sunneta. Da je to od sunneta. Jest. Dalje? Imam neovirno slovi u poglavlju u rjadu s e, bi dat prednost desnoj strani, u svemu što je izdomijena e, plemenitosti i šerefa, kao što je abdest kusul tajemum i tako nabraja, i svom je ulazak rđane. Uh -huh. To je to. Znači, ovo što ste vidjeli ovdje opilike, na ovo se nema puno šta dodati. Da kad se zaista potrudio, znači, i spasio vas, druge, ne znam kako su ovi momci radili i koliko su našli u svakom slučaju, ova dva su argumenta, postupak Ibn Omara, a prije toga, riječ je Nasa Ibn Malika koji je rekao da je to sunnet. I ovo koje našao, nikada više neće zaboraviti što je našao. Nikada. Jer je ovo našao svojim trudom, i sobom zapisao, i sobom prekucao, i ovo je završeno. A kogod nije tražio, da ga narednih put pitam, Ko prenosi hadisi, ko bilježi, ja mu garantujem da se neće sjetiti, osim ako bude cijelu sedmicu dana ponavljao i prisjećao se ko je premio hadisi, kako hadis glasi. Najveći dokaz vam je tome što sam vam se ja na početku predavanja pitao, koji smo to šart završili prvi, šutali ste. Tako. Čovjek sada zna, no međutim, nakon sedam dana neće za sigurno. Jel u redu? Pa ko dođevako nešto potrudite se svi to je vama prvenstveno korisni pri bilo koga drugog to je zakona. znači prvi prvi smo rukom završili to je bio ihram. Drugi rukom to je tavaf. To je tavaf. Tavaf riječ pafe, ta tufu u arapskom jeziku znači kružiti oko nečega kružiti oko nečela dok u šerijatu riječ tavaf znači kružiti, obilaziti oko kjabe na šerijatski propisan način koji ima svoje uslove i tako dalje ko ima svoje uslove i ko ima svoje sunnete o kojima ćemo je podrobno govoriti Vrsta tavafa. Tavaf može biti jedan od tri. Imamo prvo tavaf ul-kudum ili tavaf ul-vurud ili tavaf ul-vurud ili ili tavaf ul To je sve jedan na toj naziv sve za isti tavaf. Tavaf kudum tavaf ul ili tavaf ul I to je dolazni tavav. Ili tavav koji se čini kao počast keabi. Kao pozdrav keabi. I čini ga onaj ko dolazi a nije od stanovnika Mekije, znači živi u Mekiji. I on je Ustehab kod džumhura, islamskih učenjaka, suprotno malikijskim učenjacima koji kažu da je vađim. Malikijski učenjaci kažu da je ovaj tavaf vađim. I koga ostavi mora da se iskupi. Mora da se iskupi. Poput oprostnog tavafa kod džumhura u ljemen. Samo ću vidjeti šta maliki kažu za oprosni tavafa. Oni su opet razlišno se sa, sa džumbhurom po pitanju ovoga tavafa dolaska i razlišno se sa, sa većinom učenjaka po pitanju tavafa puštanja ili oprsta. E, osnovo ovome jeste postupak poslanika Salosaleme kako došlo u Hadisu Džabira. Sveđati sa Hadisa Džabira? Ha? Kada kažemo Hadis Džabira, ko je to Hadis? Molim? Eh, hadis Džabira o Hadžu, koga smo čitali, sjećate u početku, Hadža smo prvo taj Hadis koji je dug, u njemu Džabir podrobno opisuje šta je to poslanik sa sveme radio na Hadžu. Kaže, potom smo došli do Keabe, pa je došao do Rukna, do takavog, misli se do crnog kamena, potom je hodao tri kruga ubrzano, a ona četiri ostala normalnim hodom. Ibiše Buhari Muslim odajše radi Allahu te da je kazala prvo što je poslanik sallallahu alejhi ve uradio <coughs> kada je došao do <coughs> do Kaabe kaže uzeo je abdest potom obavio tavaf Maliki je da je to važi Hadisom koga bi dojeba Muslim i Nasa'i dugi u kome je poslanik sallallahu alejhi kaže huzu anni manasikakum kaže od mene uzmite svoje obrede to jest vidite kako ja radim obrede pa ih tako radite i vi pa kažu poslanike sallallahu alejhi tako radio pa je to važit dok kaže džumhur nije tawaful kudum ili tawaful wurud nije a nije vađib i kažu imamo dokaz za to imamo dokaz za to kažu to je kao tehijetul mesrit, to je pozdrav a tehijetul mesrit nije vađib kod džum hura u leg. pa kažu to je sunjet onaj ko bi došao i direktno išao na minu osmog dana zolidžeta. Ili ko bi išao direktno na refat devetog dana. Ili da odma osmoga dana ide na refat. Ima i takvi koji osmog dana idu na refat, ne nije. Požure. Što nije ispravno, treba prvo ići na minu, pa onda na refat. No, međutim, ako bi čovjek otišao, u tom slučaju nije dužan da obavi šta? Tawaful kudum. Zato što on spada boravkom na Arefatu. na Arefata nema više tog talafu. Isto tako nije propisan talafu kod um za koga? To smo kazali. Stranike Mekeke. To smo kazali. Kazao smo stranike Mekeke. Čovjeka koji oboljate meto, jer ko oboljate meto, on obolja šta? Umru. Pa je kod njega talaf rukn umre taj davav koja volja šta, rukn, umre. Drugo, tavafo ni fada. Ili tavafo rukn, ili se zove tavafo To je tavaf, znači fade, ili, ili rukna, to je znači, elementarni dio, sasvim dio, ili, ili zijareta. To je tavaf koji je sastavni, elementarni, no, no. i on je ciljan sam posebi I ne može čovjek doći do onoga tahallula osim ovim tavafom. Znači, tahallula najdrugi koji je tahallul ekbar, u kome je dozvoljeno šta? Šaki žene, ha? Ne može doći do njega kao se moj tavaf. ovim tavaf. I ne može ništa doći namjesto nje. Nema ništa što može zamijeniti ovaj tavaf. I on je legitiman, odnosno propisan Kur'anom, Sunnetom i konsensom islamskih učenjaka. Kaže učitelj Allah te barekutaala, "Thumma liyaqdu tafathum, walyufun zuurhum walyatawafu bil bayt al-latif." Otom neka uklone neprijatnosti sa sebe. Ineka svoje zavijete ispune, i neka obiđu oko drevnog hrama. Volija tawafu, tawaf je ovdje, po konsensusu islamskih učenjaka, cilja se tawafu li faba. Pa imamo, znači, Kur'an, imamo konsensus, i došlo u hadisu Ajše, kada je Safija bintu Hujayj. Ko je bilo Safija bintu Hujayj? supruka poslanika supruka poslanika kada je na hađu dobila ciklus rekao je poslanik kaže hoće na nas zaustaviti hoće na nas zadržati pa su kazali innaha kad fadati je rasulallah kaže ona je obavila tawafu ni fada kaže onda neće pokazuje znači da bi je zadržao šta da bi zadržao čitavu karavanu nijen ciklus jel' tako? Zato što je dobla ciklus pa bi se moralo očistiti boga šta? Ta afit. Pa da nije bio znači ovaj fart ovaj ovaj ta fart ne bi ona zaustavila celu karavan karavan znači, od čerput. Vijeme ta folit vader. <kuh> nije ispravno obaviti ovaj talaf osim u šarijetski propisanom vremenu oko koga postoji raziloženje među islamskim učinacima prvo što se tiče početka ovoga talafa on počinje nakon nastupa zore prvog dana Bajrama, odnosno Adar Bajrama jel? desetog Zulhidžeta kod Hanefijski i kod Malikijski učenjaka, dokažu kažu Šafije i Ambelije, može od pola noći od pola noći, znači pred znači, Bajram i to je noć, od 10 desetanog Zulhidžeta u oči Bajrama, može kaže no, ovi učenjaci kažu da se može tavaviti u tom vreme Što se tiče zadnjeg vremena, anefijski učenjaci kažu da je to danite šrijeqa. Ona je tri dana te šrike, znači 11. 12. 13. do zalaska sunca, da je to vrijeme čega? Toa folifade. Da je to vrijeme? Toa folifade. Dok kažu Malikijski učenjaci da je to cijeli mjesec Dhulhijja. Cijeli mjesec Dhulhijja. Šafije i Hambelije kažu neema ograničenog vremena. To isto kažu i dvojica učenika Ebu Hanife, Muhamedi Ebu Yus. Kažu nije ograničeno. Šafijski, Hambelijski učitelji i Ebu Jusuf i Muhammed kažu nije ograničeno kada god da ga obališ u životu. Isprav Jer ga nije šarijet šta? Ograničio vremenski. I čovjek koji to obavi, mimo dana tešrika i mimo zulhidžeta, i u bilokom vremenu nije dužan da se iskupi zbog toga. Tako kažu ovi učenjaci. To bi znači bio džumhur, stav džumhur, ali većina je učenjaka, zato što hanefi i malike imaju podjeljene mišljenja, hanefi je kažu uprava tri dana samo, da politici kažu mjesec uz vrhičitu. No međutim čovjek koji to naobali nisu mu dozvoljene žene. Ženam su to da nije dozvoljeno, ja što je on šta? Mofij, uvijek se ti nije se dosta to deslo to šta veće oslobađanje manje je kada se oslobodi čovjek svega što mu bilo zabranjeno osim žena. A to već je biva znači šta ovim? Tavav. No međutim, mišljenje da ga je, da ga nije ispravno odgađati mimo Zulhidžeta ima svoje mjesto. Zato što je Zulhidžet, to je mjesec hađar, tako. Ševal, Zulqade i Zulhidžet, su Mjeseci hađa, tako. Ovo smo govorili. Pa u tim mjesecima se obavlja šta? Hađ. Pa ga je najpreće obaviti, znači, u ovom vremenu. Kaže, šeho l'islam imutim doći čovjek u Meku i obaviti talafol i falba. Kaže, ako može, na dan bajnama. I to je sunnet, kako činio poslanik za oslame. Na dan bajnama je obavio talafol i falba. To je najteže, znači, obaviti tom danu zato što ta većina ljudi ide, znači da tavafi dolaze, znači sa mine, odnosno je bacili u dolaze u meku da tavafe pa su gužve velike, ali je tako činio Rasulullah s.a.m. Kaže, toći će to obaviti na dan ali Bajrama ako može, a ne bi ga trebao, kaže, nikako, ne bi sa njim trebao kasniti, nakon dana tešrika. Znači da ga oboju hmm. dan imate tešrika, a ako ga okasni kaže mimo toga, onda među islamskim učenjacima ima razilaženje. Onda među islamskim učenjacima postoji razilaženje. A nema sumnje, kao što smo kazali, da je najbolje vrijeme da se obovi ta falifada, prvi dan, Bajra, nakon bacanja kamenčića. Bacaju se kamenčići i tek onda nakon toga ide se na talafu. Šta je uslov za talaf posebno? Vi ćemo govoriti o uslovima za sve talafe, kakvi su uslovi i šta se uslovljava. No, međutim, uslov za talaf olifada jeste da prije toga čovjek stoji na arefatu. Čovjek prije toga da na arefatu. Pa kada bi obavio da borevi na arefatu? Ja. Kada bi obavio talaf olifada prije arefata, morao bi ga ponaviti. To ne bih lijevo. To se ne bih računala kao talaf po konsensusu islamskih učenjaka. Što će žena uraditi koja dobije ciklus? Znači na hacžu. Ako može da sačeka pa da tawafi čista, to je obaveza. Mora tako znači postupiti, zato što je Poslanikova salave rekao Ajša radijallahu ta'alaha čini sve što čini hadžija, ali ne moj tawafiti oko Kaabe kaže Šejhul samim temije nema ne, ne znam razilaženje među islamskim učenjacima ako žena može sačekati čist period da joj nije dozvoljeno da talafi u takvom stanu znači svi su jednoglasni u tome u tom pogledu i biće griješna ako to učini a se da li joj je šta ispravno ona je griješna ako tako učini no međutim razilaze se da li je to što je učinila ispravno ili nije ispravno pa Ebuhanife kaže da je ispravno i to je jedno mišljenje kod imama Ahmeda no međutim ako nije ustao da čeka ako nije ustao i čeka onda tu polemika, znači, među islamskih učinjaca. Pa ovdje autor spominje sedam ili osam mogućnosti. Prvi sedam mogućnosti koje je spomenuo, sve su daif, sve su slabe. Znači, mogućnosti koje su neosnovane širijatski i koje su i i, znači, on je nije spomenuo da ukaziva sa njima ili da uzme kao valide, nego da ukaze na njihovu slabost. Pa i nećemo spominjati Kao, na primjer, da sači kao meki, dok ne, dok ne očisti se, pa ide sa njom 300 ljudi, si moraju čekati šta, jednu ženu, znači ostati ponekoliko dana, duže, da ne govorimo letovima, aviona, polasti, tako dalje, da je to sve ponekad nemoguće, da to tolika poteškoća, da šarijat nije došao na takav način da otežava ljudima, znači da, je li, do te mjere, niti šarijat oopćenito otežava li, ljudima ili da kažemo da to spada sa nje, taj rukm da spada sa nje, to je teško, to što rukm ne može otpasti. I druge, znači, a, a, ove razloge koje je navodio, odnosno a, pojašnjenja. I na kraju kaže, ostalo je jedino da kažemo, ako se ne može očistiti u tom periodu. I ne može da Tavafi čista, u čistom periodu, onda Tavaf će na način kako može. I to se smatra Darurom. To se smatra Nuždom i Ulema kada je govorila i kada je zabranjivala da žena Tavafi dok je u ciklusu, to su govorili za žene koje su jeli tu i mogu sačekati, ima imogućenje da sačekaju. A međutim, sigurno da ovaj moglo bi se, znači, desiti da žena zaustavi cijelu karavanu, što bi bila velika poteškoća za hađije. I šehole sva minuta im je u svojim fetvama u 26. tomu odabrao ovo mišljenje i podržao ga u tome Ibrun Kajim i kaže ovo odgora, odgovara savršeno rahmetu šarijata i mudrosti a, a, zakonodavca da bude, znači, da, da se olakša ljudima jer, kaže, puno ljudi upada u ovaj problem i zaista kada se pogleda, znači, Uh, nepristrasno vidjet da mišljenje šehrom stava imte ima svoje mjesto i da je jako, iako se suprostao na mišljenju većine učenjaka, no, međutim, ponekad bi uh, opterećivanje, znači uh, hadžije bilo do te mjere da bi moralo zaustaviti cijelu karavanu ili da u svoju zemlju, pa da ponovo traži mogućnost da se vrati nazad, a ne može se vratiti odma, jer nakon toga, nema više odlaska dva do tri mjeseca ha, nazad, jer nakon hađa više se ne može ići na umnu, ni ne može dobiti vize jednostavno, jel? O, ako ostane duže od toga, kazat da ako okasne više od toga, možda je nije hađni kako ispravan, kako kaže Ibn Hazmi. Ibn Hazmi kaže, ako ode mimo uh, Zulhidžeta, hađni nije ispravan nikako, batelji. Znači, upali smo u probleme. Tako da nalaže darura ili nužda, nalaže, znači da žena se očisti, da se utegne kako može i da takva tavafi, inša Allah, da će njen tavaf biti ispravan. Kažemo, o mišljenju ima svoju tržinu, ali ima nešto što je bolje od svega toga i što je prečenje i u čemu nema šube. A to je da popije žena tablete protiv znači, nastupanja ciklusa, koje ispričavaju nastup ciklusa. To je bolje. Ako zna, znači, da će dobiti ciklus u tom vremenu, prije desetog dana, i da će potrajati, a ona nakon dva ili tri dana nakon, Da, ili nakon zadnjeg dana fešrika, ili 12. dana, ili 13. dana, napusta meku, i da je neće proći ciklus, ona najbolje da uzme, znači, tablete koje ispriječavaju pojavu ciklusa. To su tablete koje dijelomično štete. No, međutim, hađ se uglavnom obavlja jedan put u životu. Ili dva put, ili tri put. I tako da je ta šteta mizerna. U protivnom, u sve ovim vaštete. Da ne govorimo o hrani koju jedemo, ovaj, koja je zamrzutno tamo negdje dođuti rana zamrzutno. Allah zna koliko i po njim frižderima i prebaciva se iz frižderima i koliko je puta odmrzutno i zamrzuta. Ovaj Konzerve koje jedete. Mi smo vojci, ali konzerve koje je izbile stare po 30 godina. Starija konzerv od tebe duplj. Znači, dedo. Jedeš normalno da je to nezdravo pri samo taj način konzumiranja, ambalažiranja hrane i tako to je to je nezdravo. No međutim ovaj od toga znači čovjek nije čist je li u bilo kom pogledu. Hrana i piće i sve što radi ima svoj šektor. Međutim ta šteta je nezdata u odnosu na korist koja je li piva tu. Pa tako da to ženae da pod koristi u životu, neće neće u smetiti inshallah ta. Ose makobi stručna osoba potvrdila da je to, da je to, da je, da je to može znači, jeli, nanejiti štetu veliku, poremećaj nekakav veliki, to je drugo, to je drugi propis. da je bolje da uzme šta ovaj, ovu prvomutničnost. No, međutim, ako zna da neće, onda spriječavanje, i to je došlo kod celefa, kada bile znaka se navodimo u sanjefu i drugi, da su, žene, pile vodu od mi svaka, iscijede mi svaki onu vodu piju. I ona voda je jaka, i tako bi, znači, stisnula, Ovo bi na maternicu, već znači da ne može doći do izleva krve. U svakom slučaju, ovo je jedna od, znači, uh, uh, jeli, alternativa koja je prisutna u našem vremenu. Imamo treću vrstu, to je Tawaful Vodam, a to je oprosni Tawaf. To je oprosni Tawaf. Ili Tawafu Sadar, ili Tawafu Ahir Lahad. Sve je to ači različiti nazivi za isti štab tawaf i on je vađi haca kod جمهura islamskih učenjaka se razliku kod kufauniki maliki. maliki koji kažu da je sunni oni se razilaze naše po pitanju dolaska i po pitanju odlaska različe se znači po pitanju jednog i drugog pa kažu da je sunnet. I to dokazuju Hadisom, koga bilježi Buhari, muslim od Ibnu Abbas, sada je poslanik, kao sam nekao, rekao, rekao Ibnu Abbas, kaže, naređeno je ljudima da zadnja stvar koju budu činili da bude tavaf, osim što je olakšano ženi koja je u ciklus. A u drugoj predelji kod muslima da su ljudi odlazili, kako, koji, Jel, izlaze iz Meke, svako na svoj način, pa na je poslanik slavostanem rekao, nemojte izlaziti dok ne bude stvar, ta wafo Kaže voj ovaj dokaz da je to šta? te je sumnil. No međutim, ovo bi prije bio dokaz da je ovo vađo. Kaže, umiren nas naređeno je ljudima. Naredba im je došla, znači, naređeno im je. A Ibn Abbas kada kaže naređeno ljudima, naređeno im je sigurno ko? Ko? poslanica, o sveme što je došlo u drugoj, u drugoj predaj, rekao, ne mojte odlaziti dok ne budete obavljati tavaf kog jabe. Pa je znači, došla naredba od poslanika, sallallahu alaihi wasallame, kada je u pitanju opresni tavafu. I druga stvar, drugi dokaz, da je tavaf, tavafu ruda, tavaf da je vađib, je isti ovaj hadis. Iz hadisa na dva načina zaključujemo da je tavaf šta? Oprosni, vađib. Jer kaže se ovdje u hadisu, a olakšano je ili e, ima olakšica u pogledu žene koja u ciklusu. Znači, dok ima olakšica za jednu osobu, šta za drugu? Nema. Za putnika ima olakšica da spaja namaze, ali za čovjeka koji je mjesto boravka, šta? Nema. Za bolesnu osobu ima olakšica da klanja na način kako može, ali za zdravu, šta? Nema, pa je njoj je olakšano zato što ima uzor. Ima nekako šta? Oprav danje. Dok druga je li, osoba dok druga osoba nema. Žena koja bi, znači, ostala i bila u tom vremenu, neće morati čekati da ovoji tavaf, nego će iziđi, znači, iz Mekije bez tavafu. <clears throat> I ne mora, znači, zato se iskupljivati, jer je došla u šarijetu olakšica da to. Kada je upitao poslanica o svem za Sofiju bintuhojej, Kaže, joj će nas zaustaviti. Kaže, ona je obavila ta oafala, pa se neče, kaže, onda neće. Onda, onda neće, kaže Rasulullah s.a.v. Uđe ti maliki Kažu jednu drugu stvar. Kaže, imamo dokaz da je to sunnet. Zato što žena koja je to ostavila, koja je u hajzu, nije dužna da se iskupa nije duža da se iskupi pa je dokaz da je to sunnet ili da je bio vađiv ona mi se morala šta iskupiti no međutim ovaj, ovo dokazivanje nije jako i nije ispravno ovo je kao pitanje namaziti žena koja je u hajzu klanjali morali naklanjati morali se iskupiti Ne mora, pa znači nema nikakve razlike, a ne možemo kazati, znači, ime pobiti osnovu propisa, jer je došla naredba. Tako da je ispravno da je to vađi i da treba onaj koga ostavi, znači, treba iskupiti se osima koje, od skupina koje ne moraju poput žene ili u ciklusu. Ako bi se žena očistila prije nego što napustime, mora u tom slučaju tavaf obaviti. Znači pripremila se karavana sve, no međutim ona primijetila, znači iscedak izišao bijeli koji ukazuje da je čista, prije nego što krene karavana, mora obaviti, mora obaviti tavaf. Ili nije izišla van Mekin. Ako napusti Mekin negdje u put prema Medini ili prema aerodromu, Primijeti znači da je došla tristoća, ne mora se vraćati nazad, to je završeno kada je u pitanju njen oprosni talaf. Što se tiče Mekije, on nema isto tako oprosnog talafa zato što ostaje šta u Mekiji. S tim što, ovo je po... Hanbeliskom i Hanefijskom mesogu, s tim što Hanefije kažu, koja je sve bliže Mikata, Meki, isto tako nema oprosnog tavafa. Što se tiče Malikija i Šafija, oni kažu da ima oprosni tavaf, čak i za Mekiju, koji nam navjerava da napustime. Mekija živi, no međutim navjerava da napustime kod napustne hača kažu, obavit će oprosni tavaf. U svakom slučaju, to je razilaženje među slamskim učinicima. Uh, opći propisi koji se tiču talafa. Imamo šartove talafa. Uvjeti znači bez koji ne vrijedi talafa. Ići ćemo ovdje po stavu džumhura uleme, što ne mora znači, znači da mora biti taj uvjet u jeli, ovoj skupinu koje govorimo. Prvo, da li je Taharet uvjet za ispravnost Tavafa? Osoba želi da Tavafi, da li mora imati abdest? Da li može Tavafiti bez abdeste? Sumorli. Da li napodno slušate ovo? Zna biti napodni. Znači klasično učenje znanja, zato, zato, dos, zato obični desovi nisu do sad. Sjediš tamo negdje, slušaš nekako predavanje, ti rahat, možeš slušati dva sahata lijepa. I iziđeš napolje koda, ništa čuo nisu. Nikakve koristi nema od opće predavanja. Osim što malo rekaj, ne kažemo da ih treba ovaj, da ne treba ispana opća Boža sačuvati, da ima opće predavanja, idi, hajdi, berak. No međutim, opća predavanja, braću, nisu znanje. Nikad niko iz opće predavanja nije naučio vjeru. Nika, Niko iz općih predavanja nije ušio, pa da kažem ništa odjene ne bih povrijedio. Opća predavanja je samo da ti malo srce raznježi, jel ili ga, ga stjesne ovi ovi ovaj ovi neredi koji su po zemlji i oko srce srca i onda ga malo raznježi da inse ne bi izgubio osjećaj. U protivnom opća predavanja su zato su jednostavna i lako ih pratiti. Za razlik od naučnih predavanja, kod koji imaju argument, imaju dokaze, imaju mišljenja, imaju vaganja, imaju hiljade podataka. E, to je onda znanje. To je znanje. I braći, da znati još jednu stvar, znanje se ne može uštiti sa kaseta i sa CD-eva. To sebi, ko je sebi zamislio da može sjediti pored kompjutora i pusti sebi CD-e znanje, taj je pogriješio. Nikada. Nikada. Sama je to jedan ših rekao ja nisam vjerovol. I pokušao i vremena i vremena izgubio preslišavajuće da i pisaju ništa. Nego samo kada dođeš i direktno siriješ u arci. Da je to bio način kojim treba dao bi Allah njima sve što je dao nam. Mi imamo danas ovaj, programe u kojima nema šta nema. Od knjiga, od No, međutim, kada bi se imam Buharija pojavio i sijeo pored jednog tog računara koji se to ima, on bi odmah blokirao. On bi crkao, odmah. Znači, sve bi izgorlo u njemu što ima, kada bi ima Buharija sijeo pored njega. Zato što je to, znači, ovaj neprirodan način, milioni podataka, a ko to svati, ko će to naučiti? To su samo podaci koji su šta, arhivirani negdje. I da izvučeš jedan podatak, da skutuješ, to je ništa više o tog. Za razliku od sistematskog učenja i stjecanja znanja, to se razlikuje. A se umorite, kažete, vi ćemo pretimati. Nije problem, znači cilj je da učimo, a nije cilj da žurimo, da što prije što gradivo. Nama je cilj da vi od toga, od toga naučite dosta i da primijenite ono što ste naučili i da drugima možete prinijeti, a ako to ne postignemo, onda nismo postigli cilj. Prvo, da li je taharet uvjet za ispravnost talafa? Znači, kao što je za namaz. Namaz treba taharet, treba abdest. Da li moramo imati za tavaf abdest? To je raziloženje među islamskim učenjacima. Džumhur uleme, većina islamskih učenjaka, kaže da mora. Jel red, Mora imati hađija tava, mora imati abdest da bih tavaf. Za razliku kod Anefiski učenjaka mama Ahmeda pojednom Rivati ibnu Hazma koji kažu da to nije uvjet. Učenjaci koji kažu da uvjet dokazuju to hadisom ibnu Abbasa u kome je poslanik s.a.v. kaže Tawafu bil bejti salah ila in allaha fihi il kelam. Tawaf oko keabe je namaz. Osim što je uzvišeni Allah dozvolio da se u tom namazu priče. Ma jedan namaz u kome se može pričati. To je šta? Da je taf išog ukjabi pričaš sa svojim bratom muslimanom. Ta priča nije zabranjena. Kao što je zabranjena priča u namazu kako došlo u hadijskoga. Muavije i Hakema i Sulemija. Kada je u namazu došao, pa kada je čovjek ihnoo, rekao vjerhamu kella, je li tako? Pa su počeli da udaraju ljudi sa svojim danovima ostegna. Kaže, Jusammituneni, ušutkavaju me. Onaki nisakjetu, kaže, pa samo mu šutao. Pa je nakon toga poslanik sa osvam povučio da u namazu nema priče. Ovdje se može pričati, ali je kaže namaz, osim što je dozorio šta pričati. A za namaz treba šta? Taharet, isto tako treba, kažu i za tamo. No, međutim, ovaj dio islamskih učenjaka, kažem, hanefinski učenjac, pa jednom li imam Ahmed i, i Ibn Hazmi, Ibnu Tejmije i drugi nisu prihvatile ovo, ovo svatanje. Pa kažu, ovo je neprihvatljivo iz nekoliko razloga. Prvo, što hati Ibnu Abasa, kome se kaže, Tawaf, oko Kjabe je namaz, u kome je dozvoljeno razgovarati, nisu riječi poslanika, slavno sam, nego riječ Ibnu Abasa. Pa je ovdje sada razilaženje, jeli Merfu'a ili je Merku'a, kao kuf, da li se viže hadis i veže se za poslanika, ili, as, ili zastaje kod ashaba. I to je poznato, poznata problematika u hadijskoj nauci, znači da li se određene riječi pripisuju poslaniku, sl. Sl. Sl. Sl. Ili, ili su one zaista riječi koga. Ashaba, i to je poznato, i ovdje su islamski učenjaci kazali, poput imama Tirmizije, Bejheqija, Ibnu Tejmije, Ibnu Hajara i drugi, a to sve imami. Ha, Tirmiziji, Ibnu Hajar, Tejmija, Bejheqiji. Albayhi to je to je znači to vam je ovaj ekspert za skrivela mahne hadisa kako umet ne poznaje. Kažu da su riječi Ibn Abasa, a da nisu riječi poslanika. Sa kako zna Imam Bayhaki da storičim Ibn Abasa nisu poslanika, sasvim, a živio nakon Ibn Abasa, živio je nakon njega 400 godina. A? Nema kod da znam govor to. Račeo, ovo je zato je hadijska nauka i trud koji je uložen u hadijsku nauku je veći i od tefsira, i od fikha, i od sire i od svega smuka. A, spojite i tefsirsku had, nauku, i, i, i, i fiksku i sve što je došlo u tom pogledu, i potovanja koja su imali islamski učinjaci u tom pogledu, ta potovanja nisu ni jedna desetina koju su uložili hadijski slučnjaci putovići po svijetu Kupićarici. Jer se fik može ručiti na mjesto. Sediš na mjesto, naučiš fik. Jedan mjesto, vodiš u drugu džamiju, naučiš drugi mjesto, treći džamiju, treći mjesto i gotovo. Ali hadis nije mogao čovjek ručiti koji je šta. Po to, imam Buharija sedio današnjem uz Pakistanu, Buhari gore, ovaj, došao do, do deređe do koje je došao. Treba sakupiti sve verzije ovoga hadisa, pa vidjeti gdje se kaže da je to Pripisao, gdje je to Ibna Abbas pripisao poslaniku Salasreme, a gdje je došlo kao riječ Ibna Abbas? Pa nađemo, na primjer, deset ravija koji prenose od Ibna Abbas kažu da stoje riječ Ibna Abbas. A samo jedan kaže Ibna Abbas od poslanika Salasreme. Pa onaj što kaže od Ibna Abbas od poslanika, on ima pri sebi hiljadu hadisa je deset hiljada ili 50 hiljada hadisa, pa je šta? Budući da je Ibn Abbas prema svi je pripisao u poslaniku, a u stvari nije, ne treba ga pripisati poslaniku, u stvari nego treba kada se to su riječi Ibn Abbas. Pa znaju znači i greške rabija na takav način kada se sakupe svi putevi hadisa. Kako kaže Ibn Ma'in, nećeš razumjeti jedan hadis do ga ne sakupiš sa stotinu različitih puteva. Ha? Jedan hadis sakupi sa više puteva. A što mislite onda više različitih hadisa sakupiti na jednom mjestu koje je temat, To je vađim, to je obaveza. Pa kaže, znači imam firmizi, imam al-Beyharki, ibn-Tajmije, ibn-Hajjar i drugi, da je, to kaže Mustafa Ladevu isto tako, jedan savremen učenjak, da se to riječi ibn-Abbasa. Šeheh Albani, rahimahullahu te'ala, kaže da se to riječi uh, poslanika za osa. No, međutim, ovih su imami kazali da se to riječi ibn-Abbasa. To je prvo. Znači, to je prva sadba koga je šta hadis, odnosno, ovo tumačenje je ne prihvatljivo. Drugo, Ako bismo kazali da je hadis vezan za poslanika sa ova sram i da je to zaista hadis ove riječe. Znači li to da tavaf liči svakoj, u svakom pogledu na mazu? A? Znači, osim ovdje je došlo izuzetak šta, riječ pričanje. Ima li tavaf ruku? Imali sečte? Ima li počniti tekbir? Ima Nema liš. A u tavafu imaš stvari koje nemaš u u namazu. Je tako? Imaš Ovaj, postupke, znači, koje nemaš u namazu i koje ne smiješ čiti u namazu, ne smiješ hodati šetati u namazu. Sam znači da čovjek uđe, panja ovdje u džavi i šeta ovako. Šta radiš, kaže? Panja. Ili ide, ide i dorosite kviri. Zabranjeno, pa tako, mora biti miran uskonuf i salatikom, kako kaže poslanik Osama, budite mirni u svojim namazima. Pa se razlikuje, znači, i sa tog aspekta. Dalje, zbog čega ovo nije pihatljivo? Kod ovi islamski učnjaga, koji kažu da Taharet nije uvizan ispravnost. Kažu, veliki broj muslimana u vrijeme poslanika Salosaneme obavljaju Tavaf. Dolazili, ulazili u tava izlazili. I nikada poslanik Salosaneme nikome od njih nije rekao ako izgubiš Abdest promijenika. Niti je ikome naredio ko ulazi da uzme Abdest. A Abdest se u Tavaf lahko šta? izgubi velika gužva, a pritisci ljudi tako itd., hodanja puno, i desi se lahko da čovjek izgubi abdest. Nikome nije desilo se, znači da je niti je prenešeno da je ikada poslanik, ali nikome je rekao, idi nazad i promijeni abdest i slično, i slično tome. Iako kažemo velika je mogućnost da čovjek u tom stanju izgubi šta? Abdest. Kaže šehovi sam minuta ime u svojim fetvama, kaže, I ispravno je da a, Taharet nije uvjet, uvjet znači, da ispravnost Tavafa. Niti je obavezno imati, znači, abdest. I nema, kaže u šaritu, ništa što bi ukazivalo na obavezu Tahareta za Tavafa. A kaže Ibn Hazm, dozvoljeno je Tavafti bez abdesta. to je mišljenje odobrao Tiblosemin u svome dijelu. Šarhu Mumtije. Odabra mišljenje da nije Taharet u smislu Abdest, da govorimo o Abdestu. Vidjet ćemo drugi Taharet, kada je u pitanju džanabet, kada je u pitanju Hajzi, tako dalje. To je drugo. Govorimo o Taharet, kada se kažemo, mislimo rašta, na Abdest. Da li za Tavav treba Abdest? To je odabra ovaj imenu Semenu, sami do Šarhu Mumtije, tomu. No, međutim, Nema su da je bolje i preče i sigurnije tavac samestu. Izlazeći iz čega? Iz razilaženje među islamskim učenjacima. Izlazeći, znači iz razilaženje među islamskih, znači među islamskim učenjacima. Jer spomenuo smo hadiza je poslanik 18 prvo što je uradio kada je došao u Meku da je šta? Abdestio se je obavio tavac. Abdestio se je obavio Nemojte no, tim abdest uzimanja abdesta taj postupak ukazuje da je to važbe su ne ne ukazuje da je važan. Osim ovaj hadis ide da bi se moglo za koju da je važan, ali ima prigovora. Ali ima jel'i? Ima prigovora. Tako da teško je obaveza to sobu koja tavafi i u tavafu što je to bio dole, znači ko je bio za da su oni WC-i jako daleko od besane, mora izaći kroz van harem a pa otići znači spustiti se ovaj Je li u mjesta je li, gdje se abdest i tako dalje da je, to, da je to jako teško pa bi trebali time čovjeka obaveza da iziđe biva bi znači jako teško bez jasnog argumenta što se tiče hajza nifasa džunupluka znači tu ne može zato što je došlo poslanika sa osaleme ajša da je rekao nemojte laviti osim smo izuzeli šta pitanje Ajzaini Fasa znači kada bi bilo znači kada bi bilo da žena mora da okasni cijelu karavanu U tom slučaju bi znači bilo dozočan način kako smo kazali Pa kada bi neko osoba obavila, znači, abdus, da je žena da je u hajsu i vratila se u svoje mjesto, kaže šafija i mali, kao da nije obavila talaf nikako. Da kaže, je buha morala bi poslati, odnosno, da se zakolje žrtva blizu, odnosno, kod harema. I bilo bi ispravo bilo O je, znači, prva stvar kada govorimo o šartovima. Pa smo spomenuli stvar o kojoj postoje razilaženja među islamskih učenjacima, velika razilaženja, jaka, a to je pitanje Taharite. Pa je nakon toga autor spominjao, znači, stvari koje su šartovijeli za ispravnost tavafa. Pač mišao da dao tim chart timeout. A što naredno